але загалом свою місію і честь українського гетьмана, хай і на еміграції, він ніс і з достойністю і ніколи нікому не мажав бути прислужником та підніжком. Ось як писав він про те в своєму діарії. Після набоженства написав листа до паши, у якому висловив, Варварство його негостинності, що мене грубо тут прийняв, бо продовж восьми тижнів не дає мені до себе приступу, не дає аудієнції і не приймає листа до себе, писаного від короля. Його милості шведського забороняє мені до мого війська писати і про прибуття моє вкрай ознаменувати» і що мені, незвичайний моєму характеру, і такий вельми малий дає таїн утримання. Гонор світа своєї країни умів зберігати, і це ще одна визначальна риса його характеру. Можна подивуватися і зі стоїчності, з якою пилип Орлик відстоював і виборював свою ідею, був він тут незламний і невтомний. Цю виняткову постать, повторюю, нам треба ще осмислювати, а необхідна для того передумова, видання його духовної спадщини. Це не мала на сьогодні праця. З розумінням же ідей Палипа Орлика ми зможемо глибше збагнути і себе, і як націю. Сьогоднішніх. Бо річ певна, коли у нас були такі подвижники національної ідеї, як Пилип Орлик, значить ми, попри всі свої невдачі і незлагоди, нація енергоносна, а відтак зі світлим майбутнім. Спроби врятувати козацьку державу Іван Скоропадський Та його спроби врятувати Українську державність Про гетьмана Івана Скоропадського В українській традиції Не залишилося Доброї пам'яті Його образ формувався такий Безвольний Податливий На всі російські накази І утиски правитель Який сидів, як то кажуть під жіночою спідницею, а Україною тоді правив не так він, як його вольова і енергійна дружина Настя. В такому образі, створеному пізніше белетристами, є своя правда, але попри те постать Гетьмана уявляється нам складнішою, неординарнішою, ніж це здається з першого погляду. В інших в наших етюдах до історії українського державотворення вже випадало говорити про загальну невизрілість українського державного мислення козацької доби, наріжним каменем якого було здебільшого шукання найзручнішої і найдогіднішої протекції, котроїсь із сусідніх держав, для створення власного автономного існування, при збереженні прав та вольностей, тоді як ідея Незалежницька виникала хіба спорадично у Бодана Хмельницького, Петра Дорошенка, Петра Іваненка, Петрика і встоятися в українському суспільстві, хоч як не прикро не могла. До речі, всі три репрезентанти цієї ідеї закінчили тим, що знову поверталися до протекційної залежності. Богдан Хмельницький схилився росіянам, хоч наприкінці життя з ними практично розірвав Союз, однак офіційно те вчинити не зважився чи не хотів. Петро Дорошенко – туркам, а Іваненко – татарам. Зі своєї доброї волі вони б цього, очевидно, не зробили, приневолювала їх до того життя власне неможливість утриматися власними силами. Відтак ідея протекційності для них була цілком вимушена. Дехто ж з українських політичних діячів Розглядав її як стан переходовий До повної незалежності Богдан Хмельницький, Веговський, Дорошенко, Мазепа При постановленні трактату із шведами І мислив його у формі тимчасового військового союзу З другого боку Частина гетьманів та старшини Вважала, що в Україні взагалі іншого шляху нема Отже вірили що українські права можна забезпечити з допомогою чесної, відданої служби протекторатів при дотриманні постановлених домовленостей. В цьому добачалися і певні моральні чесноти, через що визвольні акції тих чи інших українських правідників, часто значною мірою чи повністю патріотичні, називалися зрадою, зміною, і то не лише представниками імперської ідеології, а й прихильниками отієї ідеї протекційності. Відтак сама ця ідея і стала головним перепинним камнем для розбудови незалежної української держави в тому часі, але з другого боку, вона давала змогу політичним діячам та й українській автономії певний час утриматися, що і зумовило її живучість, тоді як прихильники ідеї нейтральства втриматися не могли. Але прихильність до ідеї протекційності, неодмінно зумовлювала фатальні наслідки для української держави, що й стало причиною її падіння, хоч і дало змогу проіснувати 116 років, 1648-1764 роки, при тому саме у формі протекційної автономії з більшим чи меншим ступенем підданства. На ці речі, очевидно, треба зважати – розмірковуючи про природу української держави тієї доби. Складність позиції України була ще в тому, що вона жила оточена державами-хижаками. Польща, Росія, Туреччина з Кримом, а спроби поєднання в союзі з державами такого ж статусу, як і Україна з Молдавією та Семергородщиною – за Богдана Хмельницького також доброго результату не дали. З другого боку, коли ми розглянемо всю історію нашого тодішнього державотворення, не зможемо не помітити, що Україна випробувала всі можливі варіанти союзів та протекцій з Польщею, Туреччиною, Кримом, Швецією, Молдавією семи городом Росію, навіть калмиками тадонськими козаками, але не змогла втриматися при жодній із них, найдовше протрималася під Польщею та Росією, і ними таки й була задавлена. Отже, під польською протекцією Україна, правобережжя, проіснувала практично, до 1704 року. Тобто 56 років як державне утворення була ліквідована після повстання Самося та Полія, приблизно в цей час фіксуємо перші справді рішучі заходи по ліквідації української автономії і з російського боку процес відчіп перлип Орлик у своєму листі до Яворського. Про це ми докладно говорили в етюді про Мазепу, але тут хочемо повторити. Так у 1706 році в Києві на банкеті князь Меншиков у присутності козацької старшини, будучи підпилим, сказав дещо загадкову фразу. «Гетьмане, Іване Степановичу, поранені братися за тих ворогів. Основа 1862 рік, номер 10. Між Іваном Мазепою та Меншиковим, очевидно, не без понуки Петра I, відбулася перед цим якась конфіденційна розмова. Мазепі пообіцяли дати титул князя священної римської. Імперії, а від справ його усунути, на його ж місце поставити Меншикова, перед цим провівши систему арештів козацької старшини чи взагалі гетьманство зліквідувати. Коли ж Мазепа так само публічно заперечив пригідність часу для такої акції, Меншиков сказав тоді Мазепі, Прямо те вірний царській величності, Але потрібно тобі знамення тієї вірності з'явити І пам'ять про себе у вічних родах залишити, Щоб майбутні государі відали та ім'я твоє хвалили, Що один такий був вірний гетьман там таки. Адже й справді дивовижна виходила річ всі гетьмани, включаючи і Богдана Хмельницького, виявилися невірні Росії і від неї відступили, звісно, річ не без причини. Очевидячки таки не хотіли відступати від ідеї свободи рідної землі. І ось тільки після Мазепи прийшов гетьман, котрий виконав за рік Менщикова, чи скоріше Петра І, і від Росії не відступив навіть при запровадженні геноциду проти казацтва, хіба що в кінці життя тихо збунтувався. Був це гетьман Іван Скоропадський, постать, як і більшість українських гетьманів, більш трагічна, ніж така, що заслуговує прямого історичного засуду. Народився майбутній гетьман 1646 року в місті Умані, в козацько-старшинській родині, тобто за два роки до початку визвольної війни Богдана Хмельницького. І саме в тій Умані, на вулицях якої за Петра Дорошенка билися прихильники російської та турецької орієнтації, і, як оповідає Черніївський літопис, котрій судилося бути знищеною разом з прихильниками обох орієнтацій турецьким руками, при російському потуранні, дивись наше есе про Самойловича. Розорення Умані Скоропадський не лише бачив, а й пережив. Було йому тоді 28 років. Перейшов по тому на лівобережжя, де став військовим канцеляристом у Самойловича, а це значить, що вчився в київському колегіумі, принаймні освіту мав достатню. На цій посаді пробув два роки, 1675-76 роки. Після того став чернігівським полковим писарем 1681-94 роки. Посада вже досить значна. Літопис Меличка фіксує його прізвище в 1696 році. Учені генерального Бончужного. Таким титулом він підписався на лекційному акті архієпископа Івана Максимовича в 1701 році. Він генеральний Осавул, другий з Раном, було їх два а з 1706 року очолює Стародубський полк, отже був людиною до Мазепи досить наближеною. Не зайве сказати, що Скоропадський часто виконував дипломатичні доручення і в Самойловича, і в Мазепи, отже людиною невеликого розуму, як його охрестив Петро І, не був, Принаймні, сам Мазепа його шанував, і, як вважають історики, енциклопедія українознавства, том 8, сторінка 2868 готував його собі за наступника. Тож Скоропадський мав певну довіру в Мазепи, і старшини, принаймні, в своєму листі до нього від 30 жовтня 1708 року, Мазепо називає його правдивий вітчизне своє син і закликає приєднатися до повстання. Адже росіяни, як пише Гетьман, вродженими своїми звабами хочуть до рук прибрати Україну і тиранську свою неволю запровадити, ім'я війська Запорозького згладити, а козаків – у драгунію та солдати повернути. Народ же малоросійський...